Bé, bueno, estem aquí amb Ima Casares un any més eh, cobrint l'estada de l'Espanyol a Paralada. Ima, s'ha acabat ja l'estada de l'equip de Pochettino. Explica'ns eh, com ha anat aquest any i quines sensacions eh, queden doncs, els companys de premsa de cara a aquesta nova temporada per l'Espanyol una mica de sensacions, una mica el que diu el Pochettino també eh, han carregat piles, han treballat han fet molta, molta feina física molta eh, feina de càrrega cames, eh, bàsicament han fet això, eh, tu mateix li preguntes al Pochettino i ell no donarà mai, eh, no t'analitzarà perquè entenc que no és el moment de treure conclusions a nivell tàctic però vaja, el que està clar és que han treballat molt bé, eh, l'objectiu físic l'han assolit i a sobre han tingut eh, la sort o la circumstància que aquest any no hi ha hagut lesions musculars, mm -hmm. perquè molts anys aquestes alçades ja marxaven amb unes quantes lesions importants. Mm -hmm. uh, que Hem trobat tres partits en aquesta estada, Palamós, Olot i Parlada, uh, dos contra equips de tercera divisió, un contra un primera catalana, però ja ben aviat uh, dimarts a la Supercopa Catalana contra el Barça, suposo, que el fet aquest de que en la Lliga comenci tan aviat que ben aviat ja tinguin partit de cúpula oficial també fa que aquesta estada sigui important, no? Sí, sí, clar aquesta, part, aquesta estada és molt important, evidentment perquè és el que ha de donar els mecanismes i els automatismes que diuen els entrenadors per afrontar ja eh, per afrontar ja la, la temporada, i el primer partit oficial és dimarts, com tu bé dius, contra la Supercopa, o sigui, la Supercopa contra el Barça, per això Mauricio Pochettino dona tanta importància a aquesta part de la pretemporada, o sigui per ell és bàsic, a Mauricio Pochettino no el facis viatjar a Cancún ni, ni a Estats Units, ell és molt de, d idees fixes i amb ell agrada mm, treballar 15 dies i iè millor que, que en aquestes terres que ja coneix. Uh -huh. També en aquestes instal·lacions on també es troba molt còmoda i per això eh, no dubtis que per ell aquesta part de la pretemporada és molt molt important. En una altra de coses eh, també al eh, mes de setembre l'equip tornarà aquí eh, en casa de Figueres a jugar un amisttós per eh, en benefici els afectats eh, per l'incendi que hem viscut aquí a l'Empordà aquests dies, uh, un detall també per part de l'Espanyol, no? Sí, sí, un detall molt maco que a més a més tinc entès que va sortir va ser una iniciativa dels jugadors però el cos tècnic de seguida li va donar suport mm, sí, sí, un detall molt, molt maco entre altres coses perquè, clar, aquests jugadors fa 11 anys no aquests jugadors, però sí l'Espanyol com a club fa 11 anys que, que ve aquestes terres, per tant, s'hi sent molt identificat. A més a més es dona la circumstància que un membre del cos tècnic eh, ha perdut eh, part de, de... ha perdut la casa, o sigui, no un membre del cos tècnic, sinó un familiar d'un membre del cos tècnic ha perdut la casa, ha perdut els animals, el bestiar, i aleshores eh, els hi ha tocat també de prop. No? Mm -hmm. I, I suposo que d'aquí la la iniciativa, però un gest molt maco perquè ves, ha sortit de part dels jugadors i la veritat és que Parlen molt bé d'ells, en aquest sentit. I ja per acabar tu que segueixes l'espanyol eh, dia a dia, com, com veus aquest espanyol 2012-2013? Veig que s'ha de reforçar, s'ha de reforçar, falta eh, un davanter, un, un referent a, en atac i eh, molt important que, que no marxi verdur. És veritat que li queda un any de contracte, però amb un any de contracte no tens garantia. Pot marxar al mercat d'estiu, pot marxar ara, si li surt una bona oferta. Si no marxa Verdú, si es fitxa un davanter, ara ve eh, Joan Capdevila, al lateral esquerre amb un parell de retocs, més les tres incorporacions que han fet, home, eh, no està malament, no està malament. Doncs Imma, de veritat, eh, moltes gràcies per atendre'ns una temporada més i esperem doncs, retrobar-nos ben aviat. Això mateix, igualment i moltes gràcies a vosaltres.